Зранку, рушаючи на вокзал, щоб їхати до рідної домівки, для очистки совісті він дзвонить до квартири Шелепінських. Ніхто не відчиняє. Дуже добре. Тяжкий наплічник зсувається з плеча, грюкнувши в двері. Він намагається його поправити, і двері відчиняються. Ова! Це ж треба. Кудись їдуть і стоп. Коли кудись ідуть? то не залишають квартиру відчиненою. У коридорі поблизу туалету він знаходить хлопця, довго згадує, як його звуть, а чи знає він, як його звуть, чи коли-небудь цим цікавився. «Я не медик», – вкотре повторює студент, коли Андрій просить його розповісти історію свого порятунку. «Я звичайний студент, але я чомусь одразу зрозумів, що ти вмираєш від спраги. У мене навіть думки не виникло, щоб викликати швидку. Від того шоку я забув про неї. А може я згадав про свої відчуття, коли мені в дитинстві промивали шлунок у лікарні». Він переносить Андрія на ліжко і посилає сусідських хлопців посоки, манку та піпетку. Хлопці дивуються, однак все, що він просить, приносять. Студент користується у дворі авторитетом. Він починає по краплі вливати Андрієві рідину до рота. Ця процедура триває сім годин, поки Андрій розплющить очі. І повсякчас Називає його ідіотом у різних варіантах. Відтак, не замовкаючи ні на хвилю, до ранку поїть його чаєм і соками, невеликими порціями, варить манку. Єдине, що він уміє варити. На той час Андрій вже не впадає у забуття, більш-менш зв'язно відповідає на запитання. Одначе мовчить по причині цієї пригоди. «Вся справа у бар'єрах. Ти поставив собі бар'єр. Нічого не їсти і не пити. Підсвідомий бар'єр. Але він спрацював. Щойно ти ковтнув води, в якій тобі привидівся торган. Цей бар'єр ми подолали». До кінця тижня Андрій починає ходити, спочатку спираючись на стіну, згодом самостійно, студент дню й ночує поруч з Андрієм, притягнувши крісло з його кімнати до маминої. Мама, ні, не думати. За межі квартири не виходить, боїться залишати його на самоті, ганяє сусідських хлопців до універсаму по кілька разів на день. І що Божого дня випалює по дві коробки цигарок. Бачив би ти себе, який був страшний. Хм, ти й тепер страшний, але прогрес є. Настає день виходу у світ. Андрій посилено викупується, вбирається у все чисте, старанно причісується, весело підморгує студентові і завзято рушає до вхідних дверей. На півдорозі так само завзято Розвертається на 180 градусів І сідає на ліжко Так, присідає поруч студент Знову бар'єри Він просто не хоче виходити з хати Все, йому тут добре Що ж, спробуємо піти перевіреним шляхом По краплі Спочатку ти робиш два кроки повільно Ніхто тебе не примушує Не стоїть над тобою сукирою і вертаєшся до ліжка, потім три, і знову вертаєшся, і так далі. Говориш собі, що ти просто гуляєш. Головне – обвести навколо пальця твою підсвідомість. Пробуємо? Я дуже смішний, вкотре, завернувши до кімнати, питає Андрій. «Дуже. Бачиш, як я котелігаюся по підлозі». Коли він врешті-решт добрався до дверей, настав вечір. Куди вже на ніч виходити, з надією звертається він до студента, але той невблаганний. Тепер відступати нема куди, бо біцвіновість чого доброго вирішить, що вона тобою править, а не ти нею. А хіба це не так? Слухай, один багатій дуже боявся смерті, пішов до ворожки. Багатій як багатій, долари пачками витягає, мобільним розмахує.